Як не тягла тітка Ганна знесилену наталчену маму та не врятувала. Упала сердеш на край дороги тільки й вимовила не можу більше. Сили у мене всі мовби витекли. Упала прямо в калюжу, в мокву і так сумно дивилась на свою донечку, що кинулась до неї. Мамочко, ходім, ми тобі допоможемо, плакала Наталя і тягла матір за рукав. Вставай, закричав Осесівець, купнувши її чоботом. Звився над жінкою в юнкий гарапник, А вона тільки й встигла закритись рукою, коли він вистрелив у її серце. Наталя скрикнула, припала до матері. Добре, що тітка Ганна відтягла і майже силою змусила рушити за колоною. Син врятувала її життя. Ходімо, дитина, бо той, у когось зброя в руках, і нас може постріляти. Тягла за собою тітка Ганна напівпритомну дівчинку, в очах якої чорний жах і божевілля. Чи ж можна таке забути? Вистачить бідні на все життя. На себе і на дітей, якщо вони будуть колись у неї. Вже коли у равен з брюку записували їх, сказала Ганна до Наталки. Називай мене мамою. Може, залишать нас разом? Не буду. Мою маму вбили. Вперлася мала. Називай. «Бо кинуть тебе одненьку без мене в дитячий блок, де без батьків, і зроблять з ними, що хочуть!» Наталі і самі не хотілося йти від тих жінок, з якими була в Освинці. Так і пішла в барак за своєю названою мамою, тіткою Ганною. В подяку, що навчила Євгенія Іванівна малу Наталю читати по складах, Вийшла тітка Занна роздобути для неї квіти. Стояли у неї перед очима червоні, аж бурякові жоржини на клумбі, яку вдень поливала. Хотіла ще тоді зірвати хоч квіточку, та стояли поліцайки поруч, пильно стежили за кожним рухом жінок, що працювали на табірному дворищі. Хоч як стомилась, а ввечері вирішила. Непоміченою вислизно. Коли відійшли вони на вечерю, нахилилась над клумбою і непомітно зірвала три жоржини. Не встигла і спини розігнути, як поруч, мов з під землі, з'явилась Есесю Катільда, схопила копаницю, що стояла поруч, і сіконула жінку по голові. Сама, мабуть, не сподівалася що проламає черп, і коли впала тітка Ганна прямо на клумбу, зім'явши не один кущ, пошкодувала не людину, а квіти посаджені над собакою. «Хай бачить, що таке буде з кожним, хто зазіхатиме на ці квіти!» закричала люто, і зустрівшись суворими, засуджуючими поглядами ув'язнених, мов би злякалась, відступила. Крутнула широкою сідницею і побігла до коменданта скаржитись. Фріц Зурин не любив тручатися в дрібниці. Він гнівно гукнув. Я вже не раз говорив, що ви самі повинні бути винахідливими у покаранні винних. Качалка виявилась винахідливою. Другого дня у жінок блоку, де жила тітка Ганна, наглядачі примусили стояти без їжі і без води, на пекучому сонці Якщо хто не витримував і падав До них підбігала качалка І била ногами Обливала водою І знову змушувала стояти Допомагала їй поліцайка Шурка Потім поліцайки і наглядачки пішли обідати А жінки все стояли Повернувшись з обіду Качалка взяла лійку При всіх напилася і заходилась поливати квіти. А жінки стояли, облизуючи потріскані, зашерхлі від спраги вуста. Євгенія Іванівна знепритумніла і впала. Качелка підбігла до неї, хотіла ударити, та тут побачила, що ув'язнені жінки кільцем заступили від неї немолоду уже жінку. Качелка оглянулась навколо себе поблизу ні однієї поліцайки. Вона злякано відступила і позаткувала. Тітку Ганну відвезли до крематорію, а весь блок, де вона жила, був залишений без їжі на три дні. Відтоді ніхто із в'язнів не поливав цієї клумби. Як не примушували їх, скільки не били, а вони, мов, затялися не будемо поливати квіти на могилі собаки. Довелося качавці поливати квіти самі. А що була вона від природи ледащою, то квіти поступово пожухли, доки зовсім не засохли, і на клумбі лишився тільки горбик землі, насипаний над джеком. Про смерть тітки Ганни ніхто не сказав малій Наталі. Віра, втішаючи дівчинку, сказала, що її забрали на транспорт і повезли працювати на завод. Скоро твоя мама повернеться?» Наталя не повірила. Вона сиділа перед вікном і незворушно дивилась на табірну трубу, з якої валив густий, чорно-свізий дим. У десять років дитина уже все розуміла. Про смерть тітки Ганни вона здогадалась Вдивляючись в очі жінок, що співчутливо гладила її по голові. Лягла на нари і закрилась подушкою, щоб не бачити співчутливих очей і не чути запаху нудотного диму, що валив із крематорію. Саша Білявого, блакитно-окого Сашу з Бреста всі любили. Його знали в багатьох блоках. Хлопчик, скреєно білим обличчям, напевно, не страждав від недокрівня. Його довгі тонкі ноги запліталися від виснаження, як у старика. Жінки підгодовували Сашу чим тільки могли. Він завжди несподівано з'являвся у їхньому бараці, вистеживши, коли зникає блокова. Саша охоче брався, що йому давали. Маленькі шматочки хліба він їв так, мовби це були найбільші ласощі, по крихітці відкушував і смакував, як діти смакують цукерки. До Марійки і Оксани підходив якось несміливо. Винувато посміхався. Увечері Саша приходив по миску, в яку в'язні збирали хліб для дітей.